له فهو المهتد ومن يضلل فله تضلله وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك وامنن عليك يا رسولك محمد كما صليت وباركت وانعمت عليك يا رسولك ابراهيم ابنك سيدنا النبي الحميد المجيد اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسالك الجنه والله قرب بيها من قول معذب ولوهبك من النار وما قرب بيها من قول معذب اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا عزيز ويا غفار تدخلنا الجنه مع الابراء فقدروا ما قالك وتعالى في يوسف طور تجسيك بترمتي نشتريهم اذا بترمتي لعلهم e të me të abrojë Zotë të tonë kurë shëshën nuk jibojmë të barët në ta'ala i besojnë Allahumë tonë zëtë kriusë ndusë i besojnë me lasëtë Allahumë të zhërë gjëllë i besojnë libra të shajta dhe janërë të Zotë të gjëllë shërëmë i besojnë ditë në gjëkimit për njallën këtë të dalë në para Zotët te vije jam krytet. E veprava tonë tona që kemi bënë këtu në këtë dynjë. Dhe besojmë ka dhamë dhe katër. Zë nuk është ila të besimin, por që me Dallohun e pejëm të dhënë nga Allahu. Dallohun më krijoi çfarë, Dallohun më krijoi për të dashurve. Muslimani Dallah, prejutë të shtuar. Dallah mbijedhje në zemër, në mend parasinde dallohen vepra enna men eni men dallo alu prodra kush bezo kul ha tabaraku taala da shtila te tjera tur ni men pa ducilatamente mundu do shtiklo me shtikpranumshum te allah te do gje Kemi si folur pat javën e kaluar për melaçet e Allahut azza wa xal. Pasti shikojmë për iman në Allahu te bareku ve teala. Lakim lefantë melaçut atë që e krijesa që Allahu. Të cilat ka krijuar Allahu te ylloret drejtë. Për dhe se ka krijuar gjenë te shejtan me prijarë e ka krijuar a dini 3 volte. Dhe këtu tri materje jënë bazë e kryesave, njerët dhe të gjinëve dhe të milaqëve të Allahumë. Prej qëfar në ure dhe qëfar drite nuk e kemi qartë, nuk kemi argumente qartë haqë nga të regullë në qëshke krejë. Gjithashtë e kemi thamë se milaqët e Allahumë të azdojë gjënë trupët dhurtë, janë të padduk shumë, nuk dogrë dhe se nuk ka mundësi me i pa njëri u në këtë dënja në formën e vërtet, dhe zënë se ma është e Rahmetit Zotit, që na mësë me mujtë me i pa, se ne i pa më balafat shumë në to, së mund të jetoj. Dhe këtë në fanë se vetëmi përësëm në njëri që njëri që njëri ka pa, medar që të Allah, në um, formën e vërtet, është e nga meri sënë në Allah bërësën nga sënë nga. Tjërë, nëse kam pa i kanë pohë përme në njërë kërëhë, si mërgjimës kërë i ka arë Gjibraili për me përbëzuar për Isan, Ibrahimit a.s. kërë i ka marë nërë melaches për, për, për të një Gjibraili, gjithashtu me vanbyshde për rëvlatën, po edhe pregamerit tonë a.s. a.s. shumë nërë i ka arë, por në për njeri u Gjibraili a.s. Melaches të lëfë dhe li janë kërjesat në vahë, në formër e rërde që që që janë kërjesë atëmëgë. Allahë ëzëllë në të rëgëmë të rëgëmë të rëgëmë të rëgëmë të rëgëmë të rëgëmë, në pëshëjë, sinjëllë, se sa janë të mëgëgë kërjesë atëmëgë, e Allahë të me lëshë. يا ايها الذين امنوا قوا نسكم واحييكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه دباغ شداد جلاغ شداد او يطلبون ان يذوقني عذاب اليع ويطردني من اليعي تريدني في جهنم لا هند ديك ستيك اللي كان يمرت له و عليها ملائكه دباغ شداد Në gjehnam ka me lache të randa, dështira, të mërëllëta, të mëgha, të mëgha. Thot një e kërëme të rrëjtë të adhëm dhe olemavët vjetër, kur hynë në gjehnam, në ditë në gjehnam, të dhere të gjehnam, në gjehnam, i gjojnë të dhere dhe të gjehnam, ka për të çirimë doçë. Ja në këtyrat dhjetëta ku kanë dhierrur Allahu rahmetin e shpirtit të zënë maletina. Asqë ngjini në shijen e rahmet në zënë maletina shpirtat të këtyra shpirt të, të, të, të, të melaçë nuk i kanë Mënqunë dhe një krahë dhe në zëghtë i një krahë tina, dhe një krahë tjetër, dohet një kshuturu dë muaj i ditë për me mrivejt i krahë të një krahë. Pas taj të të puten të dhera më rana, dhe i gjithë me lachet e nën nëmë dhjeta që ka përmenë Allah në Koran. Aleyha të sa'at e ashërë, 19 melaqët i gjehnamit i ka tërmenë Allahun Koran. Gjërësia e njëmët, gjëmët, për atyre melaqët është sa me herët 70 vite. Gjërësia e një melaqët i gjehnamit. Sa me herët 70 vite gjëmët, e për gjëmët, për, për mësullëm. Trupat në më dhejtë, kërjesat në vahë, kept taqon allah 19 me sulma e kan diskutuar rreth saj ohi tregimat e ku studën në marco ku allah azu jali flet shikara vetme e ke për një lloj të jehenan me nën e sqar dikafon allah teni aliha 19 teni nën moga ti me laçë olimo e ka dështu ai e ka nën moga ti me laçë roje të gjehnenit, a janë në nëmëdhët lojhje të medaqëve sësë dhe lojhje njëja loj, vjetëra qindra mija, a janë nëmëdhët kërëta, prisa, sësë dhe prityri ka me qindra mija, të ijerë, të ka është të qëllën? Allahu Alem. Por janë trupat në dhejhë, ndoshta tre gjehnenit një medaqë të mërë që sënë kudda, trupat më dhejnë me laqët Allah. Përëka jetë kur anor, giladhën shilad, jetë me kuptu se jënë të vrajsh, të mërëll, të pashpirë dhe të forë, të më dhejnë gjiganta. Musë të këtë, së kërjesat më dhejnë. Përëka mirë a.s. lidhje me këte, me mahur tim e me laqëve, Na e të regan një dy hadipe, dy raste. Raste i patë për Gjebrajinin Alejshët Salam. Ku thëtë se e kam patë Gjebrajinin në formën e vërtet, ku i kështë gjash qënë këra dhe kështë në luë qilën, krej qilën, linge për e të më zdokët qilën për i tina. Zdokët qilën për i tina. Sa është të madhë. Sa është të madhë. Dhe rasi dytë, thëtë mu është le juar mu, në është le juar mu nga kështën nga Allah, pra më këdhan lejë zëti, me ju të regu juve, për gjahësi njëri, për medaceve, e imelacjëve të cilat e vartin, arshin, fronin e Allah të të zëgjën pred butti dvijet pochi vedi butti dvijet deve entrar forse anch'sto nehet ta cieni vite no ma a toin cresta a toin chiesa toppa immaginuora ma annie miuto de nokerroken nokerroken pred butti dvijet deve entrar Pra të njërgatë një, një plamë të njëzër, të me laqëja e cile njën për atyre që i bajnë arshën kronin Allahot, sa mehet shtak qilë vite, po krejtë sa njëja vite bëjnë. Sa është ma dhe një me laqëja, i në kërjesat më vajtë më vajtë më vajtë më vajtë. I në shumë të më vajtë më vajtë. Për kërjesat dhe matë më vajtë më vajtë më vajtë më vajtë më vajtë më vajt Pasta i me laqët lëzër, kanë krahë. Allah në ka të rëgu se prihë dy në ka që kanë dy krahë, tre krahë, katër krahë, po edhe më shumë, edhe më shumë se Gjibraili që i tanë gjëshqinë, dhe si duket aiko më shumë të së shmila që më e mabë, kërësoria. Ka tanë Allah azdojën, Elhamdu dhe Allah i fatër i sëmavati vë të ardhë, جاء للملائكة أولو أجعحت المثنى وثلاثة وربع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء القديم الحمد لله كي يسيطين في طوكس إثيلي كبر ملاتب مفوسكرة مقادة مقاترة مقاترة أو المشل Po dhe më shumë. Projetë të këptu se Meloqës, pas kanë 3, edhe pas kanë nga 2, mas pakti, po dhe nga 3, po dhe nga 3, po dhe nga 4, po dhe më shumë, dhe i rësar 6 qikra për Gjebrahila lësërën. Kjo është e rëzërët, gjellë dhe shamë në më. Pas taj Meloqët janë kryesat bukura, shumët bukura. dhe mëndjet njerëzve është e mbiët në me, se me lachet si janë të mira të bukura që si është me shajtën që si janë të trishtua për atër si ju njerëzve gjithë mund kër kanë dhe ishtë me përëngja një njeri pa një të bukur kanë fanë është i mirë si me lachet gjithë mund kanë fanë ndërsa kërë kanë përëngja të këmë nga mësjeshi e si nga trishtimi ti. I përkja shumë të atani shiket që shëjtan. E dhe që ështër është realitet. Shëjtanë është i kështë i trishtua për atërsi edhe të është rahmet i zotë që në të shuhë nga shëjtanën. Se me bu, me po, shëjtanën dhe sënë ti iblisë në formën që e ka kryuar Allahu sunhana sëntina sunjeta në mërë. Se Allahu ja ka prishë zemre për ja ka prishë e vështë Tyre. Në zotënëve në meftoj me njeri, kur është i foshtër, po këllëhet e zemrë ka të foshtër, po kështërja edhe të tyre një ka për ishëtë. Apo, apoj mështë i mënë të ashtët? është të vërdrit, se imani që e në zemrë rëfërtohet në këtyrë, dhe sitë është është njeri meftyjë të mirë, që shtohë është në zemrë para se me studiuë dhe me këtuë ata i paratitët të një këtyrë, po këtyrë e fina, këtyrë e mirë. Pra dhe zemë ati dohët në këtë një mirë, ndërsa ndër një njëri si të shysh edhe heç pa fodë, po për të fecë ati shkri dhëtë i këtyrë, së shënë në këtyrë unë, nuk e këtë gjallë me këtë një bukur, që të dhe në një bukur si femra, që dhëtë në këtë bukura e nusët atjërë. Po, në kanë me i, i dashën e këtyrë, Allah është e këtajë që ka prish këtyrën. E ka prish. është e vërtet. Pra, në nëpërndza bukurin me belace, është e vërtet, edhe është e mbilë, në të njerë dhe të bështë pra të më këti. Për atë arsye, nështë i të të gini në Jusufit Alejshit Salam, Jesu t'i ka qenë i bukur, ta në dina, i bukur, i hjeshtëmë, shumë i hjeshtëmë, s'ka pas njëri matë hjeshtëmë në të kohë, s'ka pas hjeshtë kërë. Dhe aje gruja shkrez, zoja t'i një kër deshënë dhe bu marrina me të e tjera e tjera, la të shoshtë dhe sajnë e tërqeshen, që ishtë përbën në rëbë, se që gjithë mund ka qenë në txmim, zoya, në tëmim zoja me mundashruën në rëbë sajnë që në nësëmim, më dashruna i të konej njeri mal, të malë nuk prish puna, më në dashruna në rëbë, nuk banë, marë rëbë, edhe të përkieshin përkodin krejtë qitetin se gruja e, e, e një ministrit të malë, nuk o gruja tje e një ministrit të malë, pro ministresht, gruja e ministrit të ministresht, si gruja e mërëjti që mërët nështë, o dashruna në rëbë, dhe kje ka thonë që stashu ka vëzë e të ministeriune, A i ka qene meç në Zulejfaja. Edhe i ka të duhe gratë e ministrave, edhe gratë e Paris, së e gjiptë të së të sëtë shumë kajësit e ministrat, ku ka qene atë kohë edhe u ashtëra një drejtë mirë, e jetë në hangërë me pi mirë, edhe në fundë të që të penë dhe jetë kanë një fikë me i prej penë. E i përsi sufit, pak të pandonë, pak zonë sinjali nuk të nuk delë të toë. Kur të e të në sinjali të si delë, tekshire tekshire çafgoja apoojme dërua vetë gjëne vetë rëfëta gjallë çe çin tekshireu bashkë punëtoi me ndajë me atë maçare pa dalur tek tia fitne gjratë fitne allah na rutë fitne vetëyra e arabë lan fitne zot pejgamberi kafan sallallahu aleihi wasallam nuk ka mëllam fitne matma ve kergora e i mellë të të të një sësadratë ku ku përmjële. Të të të në matë madhe, prasë nuk është pasurijas, nuk është vazitas, nuk është kërkush i drasës minjas, nuk është pringjas, vatanjas, nuk është këtë dënjonë, nuk është të të të më madhe, sësadrujë allahë në arruj pëshirë i drave, ja arruj pëshirë i burrave. Kur dalën, kur dalën jësuhë e alejnë, jë salatë, الله اكبر كم تلا الشول اتينان قران فالله سوره يوسف فلما رايناه اكدرناه وقطعنا ايديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم كركم فايتوف نفوهي من سوف الصماء فابط هذا غرف تودينول ضيفهم يشربو që <tot> të Allah në kanë pasë dhe kanë pasë kumë të madhe që të ta'n e i dhirë hëmë dhe fejshë, si që këtë dhe t'i të prifëkimit ti kanë të reddhurt benë që me trefë të ardhë dhe qënë dhe kanë pasë hasha lëllëah, zëtë më së dhashtë me kanë për njerit, in hadha illa melekon kerim. Kënë në këtër veç me lachit, me lachit mirë. A tu kanë mundurë së i suë visë njerit, se ka qeni bukur, pra e kanë përgja i sufi në melaci për gajtë bukuria, për ka të pamrët. Pra gjithon ka qenë të njerëgjë, tradisht, me përgja të njërën në melaci. Melaci të jenë të bukurat, jenë të sheshne, zote ka kryua, sikur që shetan të jenë të trishtu vartë. Pas të e blëzër, melaci të nuk përshkruhen me gjini, dhe këto dhe të, të mënat, Asë, moshpun, asë Allah, Allah, gjeni, të këtë moshpoj, asë në këtë më tërë. Allah përshkruhet me gjinit, të barëkëto e talahash, halillah, dhëtë më të rrashë. Melacit nuk përshkruhet gjithashtë me gjinit. Por ndoshta nga vez emri i dyre, i gjinit të mërorë, njerëzit kanë mëndu dhe mëndujnë se melacit janë të gjinit të mërorë të gjini sëmërorët. Kështu ka që imaginatë të sinë, parangjiri, e mëshrikve, e paganve, edhe në kohë në të i gamirët Alehi Sallamë. Edhe më herë, po dhe për të i gamirët Alehi Sallamë. Këtë kanë përshkruë me vajqët, me gjini, femra, këtu kanë gabu Dhe nëmë dërë, kamboj dhe kamboj dhe kamboj dhe dhe martë të mazë, ku kamboj dhe me laqës, jenë bia të zotët. Laqë, laqë, laqë, laqë, subhanëm, laqë, laqë, laqë, subhanëm, laqë, jenë të emra, gjenis të brorët, dhe dhe jenë bia të, të zotët. Syri qatira, të shqë, o asë bukëronë shëjtani për të të tjërën, përvejetin më shrek të metër, i kanë dash të moshpojtë, i kanë në rejtë Apo, për atërshyë dhe i kanë varrosh gjalla, bia, e kanë nëmru në në qënyët dhe fyrje me i linë vajtë. Për atërshyë dhe Koran i përshëpërru, se kur i ka le nëmru të këshet lidi në vaj, i ka shku një një terën, i ka rrrrrr, edhe kanë të shpityra, ju ka pojtë po të fyra zhëtë qëmërë, për në gjithë, në të shqushtë, dhe të pru para popullet, që për dhe të përgjë që linë të qikë ma mjëra kamë, ma s'i qëndonë në e dheheqë. Në dhe kanë zarërësë, së kanë bergjë dojë dojë. Kërka linë të gjallë, ka qitë pushë. Se shqipapërë, se shqipapërë. Linë të gjallë, qitë pushë. Linë të qikë mundot me minë. La i da i da i da Allah. Për vetit e ja au kamë atë gjëtë. Qikë atë spujtojt e dhe t'jëtë gjëtë dhërëtë. Talatë. I polemizem, i debatem në Qur'an këta qëpar të më shriqë. Se Allah, kamë që si ime shkatë rrë, për për tëmë i bimë, argumente. Fëtë Allah ështërë, të sëftihim, Eli rabbi ke ilbenat u lehum ulbenon, të të të të të të mëhamet. A, zotit jenë dhijat, e të të të të një dhijat? A të zotit jenë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t e më khalëfën al-melaiket e inatën, vë hum shahidon, a mësë kanë qenë ata prezent? Kuri kemi kriju na melaqet dhe kanë po që të kriju në temrën, a mësë kanë qenë prezent? Melaqen krijuar para njërës dhe, ku ka posë njërës? Pa Allah pëtër që a mështu i dhinë ata, të të të të nëna, mësë kanë për e këtë i dhinë ata, e pëtë i një që është? Pa, pa, pëtë di ka qenë prezent? K الا انهم من ابكهم لا يقولون رشتيكه اكمز ذا في تير عند الله تطا يقولوا بالله وانهم كاذبون الله قال لين قال ملائكه وانهم لكاذبون ذاك الفرائ وجميل استقل بناتنا للبنين اما ستج زوت بيا نديب بربي نبيش لما مرني بوتزت ذا بيا تبون زتا كادر Ma e lëkun kejëtë të të hkëmuni, të kanë shkëmunën e ju, që i shpo të gjikoni këto? Që i shpo të gjikoni këto ju. A thëla të rëkkëruni, a nuk nani me ne gjikon? A më lëkun sultanul mëbim, apo mos këni u pushtet, mos këni argumën, mos këni dëshri të rëta të të qëtë në. Pravërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërër e tyre që parove, më shrikbe se Allah i ka kriua në gjini të mërërë dhe se Allah i ka vërdhia dhërëta. Dhe kjo është pe i lojë që ka nëramë shirkata, tre i devijimeve të tyre. Ta kam devijun shumë gjera, prej tyre dhe kërë që alët e medacit kam devijua ata. Më shrik. Pasaj, shumë njerës devijojnë të medacit blaze, kur është edhe qështje edhe dhe dhe jimë jesë tyre, më kasët nuk më ishin në marrë më mehë që është bënë të aje punë më rrëma pak sekunda dhe kur e pëtëshën pe i kamberi dhe qëka të nuk di dhe i të dhëmë pe i zotit dhe qëka hëlla të e krimirë Gjebrail i më rrëjti e java përgjegjit këtë të të mërë përgjegjia edhe javë lëzëa jetën këra në rrë miliona vitë për në fizikant, duhet shtëjtësia e dritës përkallur për të të planet, a për djilë. Dritën që është me shtëjtë, miliona vite, e me laqës të pëjdojnë as miliona sekunda, pas tre sekunda se duhet, me arë trej tjilës shtatës, atë jenë altë, edhe me së dritë në tokë të ti. A mu në rëbë një dhjitë të me menë, su në rëbë. Kështu kanë hëndë njërë dhe qëtëmë, të anë dëviju. Dhe kje i bjenë, për atë që nuk besojë, sikur se me pasë në ndësijë me komuniku në ndë një një nëskojë. E me fa në asana të përhesh fejt, me fa në araflanë që është, aje është 1 km në orë, aje është 2 km në orë. Dhe të të jam, a shpejtë të hëna, nuk kanë po që jësë koshë. Qa mi bëj, e bis Më skuajm vot tjetër. Po sepse fundeta që në vot tjetër ta heq me shpejtësi atë vetë pasosën 50 a 30 a 40. Është vot tjetër. Na jena këtu në vot tjetër sot. Vani është shumë shpejtë sa të tjera këtu. Tje. Dhe më famëste kemi mirë, edhe vota më lartë, më nervozë tjetër. Është i vot se tregota më lartëve. Është jashtë të kushtat më të rrit. Është një gjit natyrës i menjash. Zibra'i ispik amir aleyhi s-salatu wa s-salam qatim miraj në muslimin tam qësui sallaha qatim Kur'an Subhamedi zhe esra bi adlihile ila min el mesjidil harami ila mesjidil aqsa ladzi barik naha lahu lini riyahu min ayatina ila suvar uçtallahu azzoojil s-silemu n-rubina yasub zhe çeit mesjidil aqsa mrena nati qo zahti nia jit mehez një muaj dë, lot mehet, me shku pejnë meket, në mesqine l-Aqsa, në dhe i të l-Makështjë. Pejga mene për njëtjes shumë drogët nathës, në rritë. Këtë se Koranë, dhe në hadhivë të bërë dy, në tjelën e shtaz, edhe që ka pa, po, që ka pa po, retej, që ka pa po, po, dë këty, dhe halën u këpohë sabah. Kjo është me liqë nëtyres, a po jashti gjithë nëtyres, jashti gjith Në mështimë nuk e linë në në që dhësër e legjët natyres. Pra të rësyri Allah më në e ka poni vë shtyllat e besimit këto. Shtyllat e besimit e ka ndonë. Tanë në qënë përshëto. Vësimin Allah së kemi pa. Vësimin me laset Allah së kemi pa. Vësimin librat e shajtan së kemi qenë, prezët ku kanë zbri. A nëpëse ta shë kemë, prezët ku kanë zbri. Vësimin pega mërë të zotët ku kemë pa në pega mërë të Besimin ditë në gjithimit e kemi pa, besimin kaltan të aderën që është mshëftë, a jenë të në senët mshëftë aftë? Dallërët muslimonit për jo kësimalit, nuk livet gjithasen me ligjit natyres, nuk livet, nuk livet, livet në raportet tona mrena o kofive të natyres. Po, mrena o kofive të natyres, si për muslimin, si për jo muslimin, zjarët lish natyres e ka të me dietë, me drej, me kaf, drun, hekur me frik, njeriu në paradhësh. Paraqesia studion, unë më vlej dy doset e një diell në ballo, më bërat të kallëzjor, ja ku të piej dy doset. Do mos të kallëzjor. Ose, hallimin Allah ta bullgj, më shtik më shtyt kafshën, do të mam, më fantashon njëm, unëm alamet njëri dhe te feligj natyrës, të falë tas vogët ditje, e pi helmit, jo jo. Osh e djina natyures. Allahumme deesh te te heqdish te natyures, po te nuk e denat nana zanai. Te nuk e denat nana zan. Se Allah kur deesh te ta zjarret 27 dhe shtetues te Ibrahimin, u qulna ya naru umibardana selamana ala Ibrahim. Po vetëri Ibrahimin te ka poporti dhe te mund. Te tyre mund të kanë. E ftasit mrdin, te jesh te atë babo ligj ta shkëlet. Digitacion jetojna me, ndërsa në kokush të gjithë jamet që mërënda i gjithë natyres. Qëka i duhet oksigen i melacheve? Qëka i duhet okshqimi melacheve? Lodhja, mundë, sëndikot? Shqillbështë të to, jenë janë, bot jetër. Pra, i besojnë, melache që shë Allahume ka urdhërnë të barëke o ta'ala, شاف عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونار ترشتين بيته بهذه المتاي والله عليه صلى الله نرسل اللهم محمد وعلى اله وصحبه وسلم